«Микола, ми ж сюди не пити прийшли!» Капризно добундючилась вона, з жахом відмечаючи, що черевичний особливо не виділявся на тлі завсідників корчми. «Ти придумав, як її розпитати?» «Не дрейф, Маришо, покладися на мене!» Відбиваючи такт слізної пісні про кохання, що без упину крутили корчмарки, самовпевнено порадив Микола. «Щас я її розведу». Він трьома ковтками спорожнив склянку, закосив хрусткими бочковими огірками і, випнувши колесом груди, почимчикував до столику карлиці. «Олено Григорівно? Оце так несподіванка!» а я вас скрізь шукаю. Хазяйка корчми у холодному подиві підняла добряче наведені чорні брови та, помітивши симпатичного, добре вдягненого молодого чоловіка, змінила гнівна милість і вичавила слабеньку посмішку. Ви, певно, хтось із моїх колишніх учнів Дайте, згадаю, черевичний, Микола Черевичний, випуск 91-го. Як це я посмів не пізнати вас одразу? Ви ж ані на краплю не змінились? взявся хитро наспівувати Микола. Микола, валі черевичної син, одні очі зостались, а так. Геть інший, похитала головою карлиця, як у тебе склалось, ти ж, здається, з однокласницею одружився, така світленька, як же її звати? Надя, Микола опустив очі долу, а Марина, перетягнувши стілець, підсунулась ближче, дослухаючись до розмови. «Так, точно, схоже на лялькове масне лице карлиці, засвітилося непідробною цікавістю. Чула, що вона загинула, так? Співчуваю. Це ж і дитя лишилося, дочка. Вісім років, зажурено підтвердив черевичний, і подруги-директорки взялися, співчутливо зітхати. Я ось чого вас шукав, Олена Григорівна. Я ж у газеті працюю. І нам статейку замовили про жорстокість підлітків і все таке інше. Кому, як не вам, про це розповісти? Так ось я згадав, вам якось хату спалили. Були ж плітки, що то учнів, а тут одне до одного завітав до своїх погостювати, дай думаю, з вами побалакаю. Кажеш, у газеті працюєш? З підозрою промиврила карлиця. Ти ж до сільгоспакадемії вступав. Миколи, який до того перебував у нахабно-хмільному настрої, і сподівався нахрапом вибити з директорки якісь зізнання, явно не очікував подібної обізнаності. І вдавано закахикав, вигадуючи правдоподібне пояснення. Та у мене однокашник Володя Кремнієвий, журналіст, у Києві дуже знаний. От і взяв мене до себе. Як вона тепер з роботою, знаєте? Хто де влаштується? А, то що ти питав? Та хотів, щоб ви мені про ту пожежу розповіли. Як воно було по-вашому? Не офіційну поясню, а так би мовити, для преси. На серці щось же накипіло? А що накипіло? Згоріло, та й Бог із ним. Бог дав, Бог взяв. Олена Григорівна, яка за традицією радянських часів, як і більшість директорів, викладала у школі історію і на зорі своєї кар'єри катувала школярів рішеннями з'їздів КПРС, небожно торкнулася пучками крупного натільного хреста. Було в мене тоді у випускному класі кілька виродків, що я за хуліганство в три шиї зі школи виперла. Думаю, то їхня справа. А чи я же ще?» – підтакнула одна з приятолюк карлиці, в якій Марина при поганому освітленні корчми пізнала хімічку. «То Богу воно видніше», – притримавши її ентузіазм, заявила директорка. «Он бач, як воно судилося». Ті нетіпахи у вогні й загинули, упилися в дім, ото й схипнуло, а в мене, дякувати Богові, хата не гірша за колишню Оленко. Я там усе зробив це, ну, як ти просила, ящик це пива і це горілки. З затемнених лабіринтів корчми виник кумедний чоловіжок років 35 низенький із і з великою грушоподібною головою. Він, букуючи, підійшов до карлиці, незграбно чмукнув її у щоку і завмер поряд, несміливо кліпаючи на черевичного. «Іди, Льоню, почекай». «Уже скоро їдемо». Чоловічок слухняно зник, а п'яненький Микола, чи не добачивши, чи провівши аналогію за ростом, по свійському ляпнув. «А це часом не ваш брат?» «Це мій чоловік», невдоволено відрубала Олена Григорівна, вмить утративши інтерес до червичного. Рада була, зустріти, колю, але маю їхати. Пойняв? Не дурний? Був би дурний, не пойняв? Щезаю. Розпрощавшись із карлицею, Микола повернувся до їхнього столику, і Марина від нетерпіння поспішила за ним, ігноруючи зацікавлені погляди директорки з подругами. Червичний налив горілки і жадібно накинувся на залишки гуляшу, зголоднівши від тревень із карлицею. Олена Григорівна з почтом підвелася і попрямувала в темні надра корчми. І скоса зиркаючи в їхній бік, Марина гаряче зашепотіла. «Вона ні до чого, це точно. Її викреслюємо». «А як на мене, то навпаки», – не погодився Микола. «Чула, як одразу згадала про Надю, а потім завела шарманку. Бог на моєму боці, хто мені шкодив, усіх покарано», – перекривив він карлицю. «Труба, а де ж ти бачив, щоб жінка, побравшись із хлопцем років на п'ятнадцять молодшим, Забивала собі голову помстами».